i, per tant, doncs, iniciarem el dimecres i dijous amb temperatures més baixes. Sí que pot caure algun plogim, però s'ha ja poca cosa, i eh, de cara a, a dijous, divendres, doncs, la temperatura tornarà a pujar una mica, però, de moment, tindrem doncs, aquest centre de setmana amb temperatures més fresques. Mm -hmm. Tu feies referència, a Josep, per a aquest anticiclo que ens acompanya des de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 i que fan, doncs, que el mar quedi més baix, no només per l'alta pressió, que també, sinó perquè ja el mar ja té una temperatura més freda, i per tant eh, la seva densitat és més alta, i per tant amb menys alçada de mar, doncs eh, té, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, té el mateix pes que tindria que si la temperatura del mar fos més alta, i per tant menys dents. Mm -hmm. eh, per tant, és una situació que sí que és complicada, mm, habitual, o sí que sol passar en aquesta època, però no passa cada any. Eh, vull dir, eh, i a vegades és una situació que pot passar entre el novembre i el febrer-març. Eh, a vegades hi ha anys, doncs que es dona aquesta situació d'unes quantes setmanes amb altres pressions, mm -hmm. però també és una època, una època de l'any en què quan hi ha un temps, eh, diguéssim, entre cometes mal temps doncs és quan el temps és més dolent, quan els temporals són més forts quan passa quan hi ha doncs, eh, temperatures més baixes, quan hi ha ventades més fortes, doncs també passa amb aquesta època però no es repeteix mai igual mm -hmm. Com que al final aquesta també és la gràcia, eh? que, no, que no sempre es repeteix el mateix, malgrat que sí que pugui haver-hi doncs, alguns paràmetres que puguin ser similars eh, doncs d'un any un altre doncs, pot canviar eh, molt la cosa i per tant, doncs, aquest any ha tocat aquest anticicló que, que està portant doncs, que hi hagi poques precipitacions, poc fred i també, doncs, en aquest cas, a la nostra zona, poca tramuntana, que és un fet que hem anat destacant ja en, els de, en les darreres setmanes, Josep. Exactament, sí, sí. I, eh, també en aquesta època, doncs, el reflex d'això que et deia, també és l'època de l'any en què... Eh, les pressions atmosfèriques, la, la pressió doncs pot arribar a valors més alts i valors més baixos, és a dir sí. els extrems de pressió es donen justament en aquesta època de l'any entre l'octubre i novembre i el març eh, en canvi a l'estiu quan hi ha un anticicló és menys potent i quan hi ha baixes pressions són menys baixes vull dir la pressió a l'estiu és molt més constant, d'un dia per l'altre canvia molt poc, en canvi a l'hivern doncs, hi pot haver canvis de tranquil·lament, de 15 o 20 hectopascals no, en un sol dia